Hallo maats, vandag praat ons een bykie verder oor die man wat vir Moeshe opgevolg het nadat Moeshe dood is, wat nou die leiding gevat het. Dit is Joshua, die sien van Nun. Jawe het by die man gekom, by Joshua, en vir hom gesê, My knag Moeshe is nou dood. Maak nou vir jou klaar en trek dier die Jordaan, jy en hier die hele volk. Na die aarde of die plek wat ek aan jylle sal gee, jylle, die kinders van Israël. Ja, elke plek waar jylle jylle voete op neersit, dit sal ek vir jylle gee, net soos wat ek vir Moshe gesê het, ek sal doen. Van die wildernis af en Libanon tot by die groot rivier, die eeuwvrat, die jylle jylle aarde tot en met by die Groot See, by die ingang van die son, sal julle grondgebied wees. En verder het Jahwe vir hom gesê: Niemand sal voor jou stand hou nie, niemand sal voor jou kan bly lewe nie, soos ek met Mosje gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Met ander woorde, as Vader dan vir hom gesê het om iets te doen, En hy doen dit soos vader sê, sal niks slechts moet om gebeur nie, vader sal om beskerm. En verder het vader vir hom gesê, wees nou sterk en wees vol moed, want jy sal hierdie volk die aarde laat erwe wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed om absoluut alles te doen wat ek vir jou sê om te doen, en wat in die wette geskrywe is, wat ek vir Moshe gesê het, om vir julle te gee, wat hy ook gedoen het, moet nie links afweik nie, en moet nie rechts nie, doen alles net soos ek vir julle gesê het. En hierdie boekrol van die wet, wat ek gegee het, mag nie uit jou mond uit wegraak nie. O nee, jy moet daar oor dink, elke dag en elke nacht, en julle moet wat daar oor praat, en julle moet dit doen, want as julle dit doen, dan sal jy en jou wee, met ander woorde, dit wat jy alles doen, sal dan voorspoedig wees, en sal alles wat jy moet doen, goed wees. En toe sê vader, weer ek keer vol, moet nie bang wees nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want jawe, jou Eloi is met jou, oorals waar jy gaan nou dit is wonderlik as vader so iets vir jou sê en weet jylle wat hy sê dit nog steeds vir ons hy sê vir ons as ons alles doen wat ons moet doen wat hy vir ons geleer het om te doen in die wette wat Moshe gegeet dan sal hy met ons wees en sal hy ons nooit verlate en hoef ons nie bang te wees en ons hoef nie te skruk nie want hy sal ons beskerm en hy sal altyd saam met ons wees Maar nou het Joshua gegaan en hy het nou met die opzichters van die volk gepraat, met aanwoorde die slim manne wat hom gehelp het om te kyk la die volk reg handel en wandel. Hy het toen met hulle gepraat en vir hulle vertel wat het Javie vir hom gesê en toe sê die manne vir hom, Joshua, alles, absoluut alles wat jy vir ons sê om te doen, dit sal ons doen. En ooral waar jy, en jy ons stuur, daar sal ons gaan. Net soos ons vir Moshe geluister het, soos sal ons ook vir jou luister. Mag Jawe, ons vader, ons liefste vader, net met jou wees, soos hy met Moshe gewees het. Elke man wat nie wil luister wat jy sê nie, wat wederstrevig is, met ander woorde wat hardnekkig is en stout is en nie wil luister nie, met al daardie goed, met dit wat Javi vir ons beveel dier jou, daardie man, wat nie luister nie, moet gedood word, wees jy net vols moet en wees baie sterk asseblief. En Joosjo sê nie, maar is goed so, en hy sê toe, hy soek twee manne, wat hy as verkenners kan gebruik, en hy stuur toe hierdie twee manne uit, na die plek hierdie goed toe. Hulle moest nou vir hom gaan kyk het, wat gaan aan in hierdie stad, in hierdie plek, want dit is nou nie een plekkie van waar die Israelite kom nie, oor nie, hierdie was nou eindelijk die vijandse plek, en hulle moest dit nou verslaan, hulle moest nou daar die, plek onder beheer kry. So toe stuur hy nou vir hierdie twee verkeners om te gaan kyk wat doen die vijand als daar, hoeveel mense is daar, hoe lyk die plek, so dat hulle hulle beplanning kan doen vir die oorlog wat nou gaan kom. En die twee manne het gegaan, en hulle het toe in die stad ingegaan, en niemand het achtergekom wat gaan nou aan nie. En hulle twee het toe vir hulle plekkie gekry, by een vrou met die naam van Raghab. Nou sy het een plekje gehad, waar mense kan oorslaap, en waar hulle koos skry, amper soos een hoteliekie. En hulle het toe daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho vertel is, dat daar nou manne ingekom het, van Israelse mense, was die koning baie, baie versichtig, En toe stuur die koning iemand na Raghab toe en sê vir haar, Lewer die manne uit wat na jou toegekom het. Gee hulle oor aan ons, wijs vir ons wie is hulle, wat in jou huis ingegaan het. Want hulle het gekom om te kyk wat gaan hier in ons plek aan. Maar die vrou Raghab het die twee manne geneem en sy het hulle weggesteek. En sy het gesê, dit is seker so, die manne het seker daar na my gekom maar ek het nie geweet wie hulle is of waar vandaan hulle kom nie. En toe die poer donker geword het en het gesluid moes word, het die manne weer uitgegaan. Ek weet nie waar hulle is nie, hoe moet ek nou weer? Ja, jylle nou maar achterna en gaan kyk of jylle hulle kan inhaal, want jylle sal hulle verseker kry. Maar intussen in het sy gejok vir hulle en sy het hierdie manne van Israel gehelp. En sy het hulle op haar dak weggesteek onder al die goed wat sy daar gehad het. So hulle kon hulle nie sien eers nie. En die koning van hierdie goedse manne het toe nou gauw gemaakt en hulle klim toe af van die plek af. En hulle gaan nou op hulle pare klim en hulle jaag nou vreeslik achterna. En hulle jaag toe achterna in die richting van die plek met die naam van Jordaan. Nou die Jordaan was een groot, groot, enorme groot rivier gewees. En hierdie goese mense het toen nou ook die poorte van hierdie stad toegemaak, nadat die mense van die koning nou uitgegaan het, om hulle te achtervolg, om Israel mense nou te achtervolg. Maar intussen sit hulle veilig op die dak van hierdie vrou sy huis. En Raghab klimt toe nou op die dak, net voordat allemaal gaan slaap het, en sy sê toe vir hulle, Ek weet, dat Yahweh die aarde aan jylle gegee het, en dat die skrik vir jylle op ons geval het, en dat al die inwoners van hierdie plek vir jylle bewe, hulle is so bang vir jylle. Want ons het gehoor, dat Yahweh die water van die skelfzee voor jylle, by jylle uit toek uit die gypte laat opdroog het, en wat jylle die twee konings, Sion en Og, aangedoen het, dat jylle hulle met die banvloek getref het. Nou wonder jylle seker, wat is die banvloek? Kom ek vertel jylle, die banvloek is wanneer die mens in oorlog is, en jy maak die vijand dood, maar jy maak nie net jou vijanden dood nie, jy maak hulle diere dood, hulle hoenders, hulle kalfies, Amal, amal, amal maak jy dood. Daar bly niks, niks oor nie. En jy brand nog alles verder af ook waar hy is. So daar bly niks oor van die plek nie. Behalve stof en as. Dit is hoe erg die baanvloek is. En verder sê Raagap vir hierdie twee manne. En toe ons dit oor, dat jylle amal met die banvloek getref het, en dat die see vir jylle weggegaan het, dat die vader in die hemel dit vir jylle gedoen het. Ja het ons harte somme gesmeld, ons het so, so bang geword, want, jawe, jylle Elohei, jylle vader wat in die hemel is, hy is een Elohim, hy is een vader in die hemel daarboe, en op die aarde hieronder, ach, zweer toch asjeblief vir my, toch by jylle vader, jawe, dat terwyl ek nou vir jylle gehelp het, ek medelie met jylle gehad het, jylle ook aan my familie medelije sal betoon, dat jylle daar een bykie aan ons sal denk, en gee toch vir my een teken, dat dit die waarheid sal wees, dat jylle die leven van my vader en moeder, van my papa en my mama en my broers en my sisters, en amal wat aan hulle behoort, dat jylle ons levens asseblief toch sal spaar, en ons sielen sal red van die dood, asseblief, ek vraag jylle mooi, wees ons baremaartig, En toe sê die twee manne vir haar, die Israeliet manne, sê hulle vir haar, as jylle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, as jylle ons nie verklap nie en verraai nie, dan sal ons, as Javie ons die hierdie aarde gee, hierdie plek gee, aan jou medelije en waarheid betoon. Dan sal ons aan jylle denk. En toe het Raghav een lijn dier die venster laat sak, want haar huisie was soos in die muurgebouw ingewees. En toet sy nou hierdie touw laat afsak, uit die veesderheid, en sy sê vir hulle, dat hulle nou met hierdie touw moet afgaan, na ondertoe, en sy sê, loop die gebergte in, gaan by die berge in, dat hierdie mense wat julle achtervolg, julle nie kan kry nie, en steek julle daar vir drie dae weg. Hoor, julle moet vir drie dae daar wegkryp, dat julle kan verder gaan. En toe sê die manne vir haar, Goed, ons gaan vir jou probeer help, maar dan moet jy nou ook doen wat ons vir jou sê. As jy ons nou nie verraai nie, en jy moet dan nou hierdie rooi lijn, waarmee jy ons nou laat afsak het, aan die venster vastbind, en jy moet laat hierdie tou nou langs die venster afhang, en dan moet jy jou pa en jou ma, en jou broers en jou hele familie, Amal by jou in jou huis kry. Hulle moet amal by jou in jou huisie wees. Elkeen wat dan by die dieren van jou die huisie buiten toe gaan, as hy iemand uitkom met jou huisie, daai oudse bloed gaan op homsel wees. En dan is ons onskuldig. Maar, as jy nou vir iemand vertel van hierdie hele ding, van ons hele plan, dan gaan ons vry wees van hierdie belofte dan sal ons jou nie help nie, en dan sal jou familie ook nie beskerm nie. En die manne het toe nou ingegaan in die berge in, en hulle daar geblijf verdreda, en daarna het hulle toe teruggegaan na Joshua toe, soos hulle moet, want Joshua was ons nou die leier wat vir hulle uitgestuur het om te gaan. En toe sê hulle vir Joshua, sekerlik gee Yahweh hierdie hele plek in ons hande. Hy is beslis aan ons kant, hy gaan vir ons help. Want Al die inwoners, al die mense van hierdie plek, hierdie groe, is so, so bang vir ons. Julle kan het nie glo nie. Maar ja, hierdie mense is verskrikkelijk bang. Hulle bewe het selfs vir ons. Nou ja maats, ons gaan vandag net eerst tot hier kom, waar ons nou gesien het, hoe Joshua aangestel is door vader, om Moosesse werk aan te gaan meen en hoe hierdie vrou, Raghap, dan hierdie twee manne van Israel gehelp het. En volgende keer gaan ons sien, hoe sy hulle verder gehelp het. Tot ziens!